Джаз поки що реве на все узбережжя, бо пансіонатська публіка за нього стала горою. Як уже й біля моря не повеселитись, то де? Там прикордонники ганяють, купатись уночі не дають, а тепер, щоб ми ще й спати лягали разом з вашими дітьми. І загриміла звідти ще дужче. Не хочеться інній на танці, не тягне її туди. «Ні, ти справді в мене ні от міра сіво», каже Віктор, усміхаючись. «Чи не цим ти мене і приворожила?» Вони сіли на обривчику, на сухій прижухлій траві, ноги поспускали вниз, так колись сиділи тут ще школярами. Минулого літа Інна приходила сюди сама. Були вечори самотності. А тепер ось знову разом, і кров гарячої від близькості. Вже не ледь чутні, напівдитячі змигують проблиски почуттів. Вся кров дуже нуртує в тобі, вишумлює від кожного доторку тіла. Чого ж ти мовчала, що до тебе в училищі підводники сватались? раптом запитав Віктор. І засміялась це мама вже? В своєму репертуарі? «І листи кажуть, одержуєш? Можна поцікавитись від кого?» «Від дівчат, звичайно. Від Віри Костянтинівни». «Це точно?» «Та ти що?» зблиснула вона поглядом. Вирішив сцену ревнущів розіграти. «Хто не любить, той не ревнує. Давно відома річ». Допитки його звеселили Інну полестили її дівоче самолюбство. Теж мені, Отелло. А ти вважала, що в мені цього нема і не буде? Близько зазирнув Віктор в її освітлене місяцем усміхнене обличчя. Та я тебе навіть до Овідія ревную. Вихопилось у нього похлоп'ячому щиро. Аж так, аж так. І після цього він обійме її ще міцніше, і дівчина ще жагучішим поцілунком опалить його. «А як там наша Нелька поживає?» – одного дня подумалось Оріонцеві. «Чи подає вість як небо той її відступник?» Відступником він називав Нельчиного сина. В останній момент перемитнувся, вже не йде в морехідку, піде в торговельне. Переконала мати таки, здався перед її умовляннями. Буде в нельки тепер свій завмах, з-під землі діставатиме для матері шуби та дублянки. Добрий вид невертихвіст, та все-таки втіха матері, бо я до кого зватися в хаті. Обідній пори вирішив Ягнич провідати родичку. Замість просоленої морськими вітрами кепчини млинця, в якій прибув до Кураївки, надів нового капронового бриля, тільки вчора придбав його в універмазі, пішов поважки, поніс під капроном свої нерозважні думи. Його ось посамотила війна, а Нельцій без війни дісталося, Чоловіка ще молодим, рак садавив. В колгоспній бухгалтерії працював до останнього. Вдачею був цілковита протилежність Нельці. Вона як вогонь. А він тихий, сумирний, все мовчки та мовчки. Аж дивується часом, яких різних єднає життя. Нельчина садиба у центральній частині села, ближче до начальства. Хата, як дзвін, під шифером нова, з великими вікнами, і вшубівся, одна з найкрасивіших в краївці. Задягти хату в шубу це теж модно тепер. Ставлять цегляні стіни, а зверху по цеглі для краси та довговічності вміла рука пройдеться ще якимось спеціальним розчином в набризк. Цікаво, що він робиться? Висохне, затвердіє, і стоїть будинок тоді, справді не наче в шубі з сивого каракулю, весь у дрібненьких шипах-бурульках. Ось у мильки, тон гарний, сивосірий, покриття покладено рівно, наличники над вікнами розмальовані в'яззю візерунків, білим та червоним по сивому тлу. Робили за майстри з буковини. Ягнич аж замилувався нельчиною хатою. Просвічує крізь гілля на вулицю, немов тобі віла як-небудь марсельська. Не занепала вдовою чи нелька, Це теж треба вміти. Господиня саме вдома в білім халаті порядкує коло літньої кухні, готує на зиму варення абрикос. Зраділа гостеві. Спасибі, що не забуваєте, родичаєтесь, дядечку, все-таки рідна кров. Хоч яка там кров, коли сама вона з Осначівського роду. Винесла стільця, посадила оріонця в затінку під горіхом, щоб сонце не покло дорогому гостеві в лисину, він саме скинув бреля. Наклала повне блюдечко ще гарячого варення, щоб пробу зняв. Запропонувала й борщу. Але гість сказав, що то іншим разом, Бо сьогодні вже пообідав. «Від твого чути щонебудь?» Запитав Ягнич про відступника. «Та повернувся вже». Я й похвалитися, бач, не встигла. Одразу розцвіла молодиця. «Вступив!» «Ніхто й не способствував, А пролізло стерву». «Матимеш тепер свого за вмага. «Який за засміялась жудовичка. Довкруг вкруг пальці матір обвів». «Тільки на поріг. І вже по ньому бачу, щось воно не теє. Вступив, питаю». «Та вступив. І очі в підлогу тільки краєчок усмішки блукає. Ясно. Далі хоч і не говори, все мені ясно». «В морехідку, кажу, вступив». «Та в морехідку». «А як ви вгадали?» «Та по тобі ж видно, кажу, відступнику». І вона знов засміялась, переповнена радістю за сина. Не стримав усмішки і ягнич. «Ну, там його вишколять», і додав після роздуму. «Море то насамперед важка праця, Нелько, двожильна праця. Цим його не злякаєш». Та щоб у дружбі надійний був. Звідси починається наука про живучість корабля, Його непотоплюваність. Мію в цьому не підведе. А морехідка йому знаєте, яка випала? Не протопив всю вашу. Аж у Батумську сягнула стерво. На заочне встроїлось. А мені й краще. При матері буде. Що ж він робитиме тут? Глайдакуватиме. Та де? У батька, видно, вдався. Без роботи він ані-ні. Ще перед від'їздом влаштувався на комплексі. Іду, каже, до шахтарів, там техніка нова. Ну, і звання ж, яке, робітничий клас. Більша пенсія буде на старість. І вона знову дзвінко засміялась. Моряк у морі старіє Нелю. Якщо, звісно, в нього намір щодо морехідки серйозний. Та певне бо тільки ось зачислили, а він уже й нарочне приладдя додому привіз. Думала, добуває з лантуха величезний кавун, десь матері з баштану прихопив на гостинець. А воно, виявляється, зоряний глобус. Звідки глобус, здивувався Ягнич. Нивачкові там спершу швабру в руки дають, а не глобус. Я теж була здивувалась, навіть підозра майнула. Ні, каже мама, все законно. Це я в морехідці в лаборанта випросив. Однак у нього цей глобус числиться вже як списаний інвентар. Випросив чи може за пляшку коньяку виміняв? То вже, як кажуть, діло житейське. Незабаром з'явився і Сашко. На саме подвір'я в'їхав велосипедом, вкотився хвацько, як велогонщик. просто з роботи до материного борщу. Це в них на комплексі якраз обідня перерва. Вигнавсь, як добра лозина, хоча з лиця ще підліток, і чубчик вихриться на голові ще як дитячий. Він його раз у раз пригладжує пальцями, ніяковіючи перед дядьком. Здоров-здоров, моряче! Оріонець поручкався з ним, як з дорослим, привітав зі вступом. Бо так і радий! Буде комусь ягничів продовжити давню моряцьку віть. «Покажи Сашуню дядькові свій зоряний глобус», – підказала мати. «Не зоряний глобус», – стиха поправив син, – «а глобус зоряного неба». «О, що ти мене вчитимеш відступнику!» І весело штовхнула синами жипличі. «Вимось!» Хлопець виніс із хати і поставив глобуса – на стільці перед Оріонцем. Ось воно, наочне курсанське приладдя. Барвою моря вражало найбільш, Сині-сині довкруг, І все у зірках, у сузір'ях. Ягнич злегка торкнувся глобуса, Провів по зірках шорсткою долонею І нічого не сказав. Вийшло так, що не Ягничеві довелося шукати роботи. Сама вона його знайшла. Прочули про Оріонця на тому шахтарському комплексі. Сам начальник будівництва, чи хто там він є, примчався машиною на Кураївську вулицю і, пригальмувавши біля сусідської дітвори, запитав, «Де тут отой Ягнич, що з Оріона?» А Оріонець, дочувшись під груші, вже й вуха настрижив. Дипломатичні переговори не затяглися. Прибулець із комплексу, сивий як голуб, присутулений літами, але ще енергійний чоловік, після короткого знайомства виклав без зайвих балачок. — Ви нам потрібні. Сідайте, поїдемо. Прорешту на місці. — А ви не помилились? не спішив піддаватись Ягнич, в душі обрадуваний увагою. Я моряк. У шахті ніколи не був. Я теж не був, коротко засміявся приїжджий. На Аслані був, в Афганістані був. А на своїх шахтах? Ну, там ж не шахту, а здравницю будуємо. Ну, оце знайшли будівельника. Перед вами всього-навсього морський вовк, зауважив Ягнич не без кокетства. Ні, ви саме той, кого нам треба. Така настирливість була Ягничеві до вподоби, хоча справді не уявляв собі, для чого він їм може придатись. Мабуть, якісь там виникли неув'язки, то хочуть, щоб морських вузлів навчив їх в'язати, подумки пожартував Ягнич, рушаючи за приїжджим. Машина зношена, з'їздилась на бакаюватих будівельницьких дорогах, проте ще бігає, не здається. Інженер Микола Іванович, він так назвавсь, сів за кермо, а ягнича посадив на заднє місце, то по їхньому почесніше. Сидіння пропелюжене, пружини ребрами вилазять. Коли рушили, все затряслось, заскрипіло. Що ж, машина трудова, не для гулянок, не для шику. Ох, припаріє сьогодні, озвався інженер, коли виїхали за Кураївку. Вночі дощ буде, твердо сказав Ягнич. Передавали? А в мене своя радіостанція. Прямий зв'язок з небом. Кажу буде, значить буде. Не сказав, що йому дорогу ніч ноги крутять. Безпомильний барометр ще від тих вогненних рейсів. Інженер дорогою не став розводитись про те, що Ягнича найбільше цікавило. Ділився своїми клопотами. Строки ось тиснуть, а недоробок ще безліч. І графіка не пересунеш. На весну об'єкт будь-що повинен бути зданий. У другому кварталі здравниця прийматиме на відпочинок першу партію шахтарів. «Ну, а мене все-таки для чого?» – не втерпів Ягнич. «Та так, дещо задумали», – ухилився інженер від чіткої відповіді. «І без знаючої людини не обійтись. Порадили до вас прислататись». І знов заговорив про своє БМУ. Колектив дружний, другий рік прапор тримає. Кадровий кістяк досить стабільний. До основного ядра будівельників тепер влилось чимало і Кураївських – Органічно влилось. Щоправда, є на будові трохи сумнівного елемента. Тих, що судились та відбули, доводиться брати й таких, де їх дінеш, та й рук робочих не вистачає. Згодом запитав Ягнича про Орілон скільки йому ще жити, і чи правда, що надалі вітрильників більше не будуватимуть. Оці, що є, доживуть, і все, відійшла їхня ера. Пусті балачки, твердо і навіть сердито заперечив Ягнич, ніби йому достеменно були відомі всі наміри морфлоту на ближчі століт. Молодь де набуватиме гарту Моряцького? Де ще їм знайти таку практику, як на робочих вітрильних суднах? Бачили ж, мабуть, за першим словом команди, вже вони навперігінки вгору, як ті акробати. Ніколи не бачив. О, то видовище, я вам скажу. Особливо той момент, Ягнич аж збадьорився при згадці, коли пролунає команда ставити паруси. На фали і шкоти, підгукнув він із заднього сидіння по-молодецьки. Марселі, Брамселі і Бомбрамселі ставити. І вже повно в них вітру. Так і забіліють, мов лебеді. Хай знає цей сухопутник, з ким має справу. І після цього вже вільно розлігся в машині, Наче сидів не на ребристих пружинах, А на блакитних чередниченкових плюшах-оксамитах. Став ще споважнілішим. Гонор у ньому озвався, Адже ж він Зоріона Навіть і тут не знецінився. Ось його розшукали, везуть, від Кураївки до комплексу можна було б і пішки пройтись. Ну, та хай уже, коли вирішили і шиком на цій терабайці, що торохтить, мов, стара гарба та втягує кушпелу всіма зябрами. В'їхавши на територію будівництва, машина зупинилась біля одного з вагончиків, мабуть, штабного. Інженер попросив зачекати хвилинку і зник у вагончику. А Ягнич з незалежним виглядом Став походжати біля цього сучасного кочев'я. Вагончики такі ж, як і на польових станах, тільки їх тут багато, вишикувались довгою низкою від степу й до моря. На зміну Чабанським кибиткам з'явились нові на залізних колесах. Кочуй, кочуй, таке життя. За океаном тепер нібито цілі квартири. На причепах по трасах тягають. Поміж вагончиками вітерець продуває. І Оріонець, як людина з вітрів, звичкою підставив повітряним струменям обличчя, Вимірюючи силу цього Кураївського пасату. Рівний дме. Оце й би погнав паруси. Ось він, твій берег. Цілина була тут... Де зараз утрамбовують щебінь, настиляють асфальтові доріжки, розмахнулися, окидав ягнич зацікавленим поглядом будівництво. Коробки двох величезних корпусів майже готові, третій лиш зводять, будматеріал подають кранам, він величезний, як у порту, далеко червоніє над будовою високошиїм своїм журавлем. У давнину тут справді журавлі та дрох виходили. Степ ягничевого дитинства, колись він аж сіллю білів у спеку, потрісканий, корай та верблюшка тільки й росли. Тепер, щоб оживити це засолене пустирище везуть із степів самоскидами чорнозем, готують ґрунт під квіти та майбутні деревці. Деякі вже висаджені, тільки ж кволенькі ще, ледве дишуть, поливати їх треба. Може, доручать ягничеві догляд, а що, робота була б йому до душі. Гуркочуть бульдозери, паниливози двигтять, як танки. Крім житлових корпусів, буде зимовий басейн із морською водою, окремо харчоблок. Для нього будується оте присадку, ате приміщення незвичної архітектури, з вікон якого виглядають маляри в ковпаках із газет та заляпані вапном дівчата-штукатурниці. Вони щось весело догукують до бульдозериста, що працює неподалік, та хіба ж хлопцеві почути їх у цьому залізному ревищі? Всюди ще будівельна гуркотніва, розгардіяш, хаос... Але ж росте комплекс, росте. Озелениться берег, забіліє корпусами шахтарської здравниці. Ну, як воно вражає? спускаючись східцями із вагончика, звернувся до ягнича інженер і теж кинув погляд на вировище будівництва. Картина поки що мало приваблива. Доки будуємось, ми не красиві. А ось коли зведемо останній дах та причепуримось, прошу за мною, Андроне Гурійовичу. Вони рушили через територію будівництва у напрямку до моря. Тут всюди ще більший розгардіяш. Біліють звалені купами ванни та унітази, жде свого вжитку різний будматеріал. Цей ще лежить, а інший уже підвозять. Їдуть як, кому куди зручніше. Люди в робочому всі, заклопотані ділом, внизу риють траншею, а десь над головою сечить електрозварка. Раз у раз доводиться переходити по дощатих трапах через величезні розриті канави, з яких виглядають загорнуті в ізоляцію ще не прикопані труби. Кладуть між корпусами водогін, каналізацію. І власник Зоряного глобуса тут. Сподівався, мабуть, що одразу на техніку посадять, а його в канаву загнали. Там колупається біля труб, але духом не падає. "Я тут, дядько Андроне", підсунувши каску вище на лоба, гукнув із траншеї, коли Ягнич переходив над ним по вузенькій хисткій дошці трапа. "Мій Оріон звідси починається". Ще й потім раз чи двічі Ягнича окликали Кураївські, отже й тут односельці та родичі на передньому краї. Нарешті берег Синєва. Вирушаючи на комплекс, Оріонець мав потаємну думку, що його запрошено все-таки по флотській лінії, до прогулянкових човнів або за шлюбками наглядати. А натомість та це що, насмішка? Стара облуплена лайба сидить у маленькім лиманчику і ніби жде ягнича, притоловшись бортом до решток давньої ржавої естакади. Колись тут збиралися будувати порт, і цей лиманчик кураївський досі називають залізним. Лайба така, що її тільки б назвали ще, на брухт. Борти покривились. Труба перекошена. Весь корпус, здається, ось ось розповзеться. Оце Оріон. Ближче, ближче, прошу, — підохочував інженер. Обстижуючи Лайбу зблизька, Ягнич виявив, що біля неї тут уже хтось походив. Якісь розумаки встигли поклопотатись. Корпусом Лайбу підведено під самий берег, а щоб не зрушилась, Довкола неї намито піску. Працював, видно, спеціально для цього земснаряд. Грунту намив, нагнітив того, спресовано. Посудина, наче, вросла в ньому. Навіки сидить, нікуди не зрушить. Для певності, що і сталевих труб довкола старезної набили, забетонували в кількох місцях, щоб не розхитало посудину вітром чи штормом. Отак і стій припнута на мертвих якорях. Спід лоба, довгим вивчальним поглядом дивився Ягнич на старе спрацьоване судно, наче хотів сказати списали й тебе». То як вам наша красуня? Почувся з-за спини бадьорий, владний, схожий на чередниченків голос. До них із цілим почтом своїх підлеглих Наближався начальник будівництва, ще порівняно молодий, широкоплечий гігант, з обличчям вилицюватим, міцним, густо обгорілим на вітрі. Цього разу Ягнич не помилився. Оце був він, Наджбуд. Так його і Микола Іванович відрекомендував. Сам одразу якось делікатно знепримітнівши, відступивши ніби в Наджбудову тінь. Почувалось, що стоїть перед Ягничем людина з натур прогартованих, певних у собі. Не дуже видно порушує комплексна вирімія життєвий Наджбудів ритм, не полишає його відчуття власної сили і здоров'я. Веселі іскорки грають у вічу. Сподобається шахтарям? Кивнувши на лайбу, спитав Ягнича Наджбуд. Послужить іще в новій своїй ролі. І нарешті аж він виклав суть задуму. Треба випотрошити її, докорінно і розумно переобладнати, щоб відповідала новому своєму призначенню. Буде кафе. літнє кафе для шахтарів із столиками, з морським краєвидом, з музикою, тихою, заспокійливою. Матеріалів дамо, яких тільки треба, під майстрів підбере вам хоче цілу бригаду. будь заохотливо посліхнувся Ягничеві. А ваша роль це, власна, роль експерта, консультанта, старшого радника, чия думка матиме силу вирішальну. Дрібницями не докучатимем. Дамо простір. Тут уже хай попрацює фантазія. Фундамент, так би мовити, є а надбудова за вами. З якого тут боку і підійти? Трудова посудина, відплавала вже своє. Ну, не для плавби ж нам вона, весело нагадав Начбуд, для відпочинку її функція, для естетики, коли хочете. Звичайно, вигляд не ажаж, за те економія яка і в часі, і в коштах. Я розумію, що все це переобладнати, душу сюди вдихнути непросто. Але ж саме тому ми і звернулись до вас. Діло, як то кажуть, майстра боїться. Я правильно кажу? Правильно. А наші будівельники – це ж такий народ, що ти їм тільки дай путні завдання. З нічого витворять таке, що ахнеш. Гурт будівельників терпляче вислуховував ідею Начбуда. Присутні, хоч і не брали участі в розмові, однак, здається, поділяли його наміри. «Лінійка в кого-небудь є?» раптом звернувся до будівельників Ягнич. «Знайшовся складений сталевий метр», подали Ягничеві. Розпроставши його, Ягнич з мовчазною діловитістю наблизився до лайби, приклав лінійку до корпуса. «Дивіться сюди» обернувся до Наджбуда. Повністю приляга. Та приляга, а що? А не мала б прилягати. Де плавкість лінії, вигін борта? У справжнього судна форми пливуть, переливаються, як груди журавля, як тіло дельфіна. Лінійку ось таку хоч як притискай посередині, «А вся вона до корпуса не пристане. Кінці її хоч на волосинку, а відійдуть. Бо там форми, обтічність, як у риби чи птаха. А це...» Ягнич дивився докірливо, і вначбуде на обличчі промайнула аж ніби тінь винуватості.